במדבר, פרק ג. ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. ואלה שמות בני אהרון, הבכור נדב, ואביהו אלעזר ואיתמר. אלה שמות בני אהרון, הכהנים המשוחים, אשר מילא ידם לכהן. וימות נדב ואביהו לפני אדוני, בהקריבם אש זרה, לפני אדוני במדבר סיני, ובנים לא היו להם, ויכהן אל עזר ויתמר על פני אהרון אביהם. וידבר אדוני אל משה לאמור. הקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרון הכהן, ושרתו אותו. ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אוהל מועד, לעבוד את עבודת המשכן. ושמרו את כל כלי אוהל מועד, ואת משמרת בני ישראל, לעבוד את עבודת המשכן. ונתת את הלוויים לאהרון ולבניו, נתונים, נתונים הם מלא מאת בני ישראל, ואת אהרון ואת בניו תפקוד, ושמרו את כהונתם, והזר הקרב יומת. וידבר אדוני אל משה לאמור. ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. כי לי כל בכור. ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, לי אהיו, אני אדוני. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור. פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם. כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צובה. ויהיו אלה בני לוי בשמותם. גרשון וקהת ומררי. ואלה שמות בני גרשון למשפחותם. לבני ושמעי. ובני קהת למשפחותם. עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל. ובני מררי למשפחותם. מחלי ומושי. אלה הם משפחות הלוי, לבית אבותם. לגרשון, משפחת הלבני ומשפחת השמעי. אלה הם משפחות הגרשוני. פקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, פקודיהם שבעת אלפים וחמש מאות. משפחות הגרשוני, אחרי המשכן יחנו, ימה, ונשיא בית אב לגרשוני. אל יאסף בן לאל, ומשמרת בני גרשון באוהל מועד, המשכן והאוהל, מכסהו ומסך פתח אוהל מועד. וקלאי החצר, ואת מסך פתח החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מטריו לכל עבודתו. וליקהת, משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי, ומשפחת החברוני ומשפחת העזיאלי, אלה הם משפחות הקהתי, במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 8,600 שומרי משמרת הקודש. משפחות בני קהת יחנו על ירך המשכן, תימנה, ונשיא בית אב למשפחות הקהתי, אליצפן בן עוזיאל. ומשמרתם, הארון והשולחן, והמנורה והמזבחות, וכלי הקודש, אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבודתו, ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש. למררי, משפחת המחלי ומשפחת המושי, אלה הם משפחות מררי, ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, ששת אלפים ומאתיים, ונשיא בית אב למשפחות מררי, צוריאל בן אביחי, על ירך המשכן יחנו, צפונה. ופקודת משמרת בני מררי, קרשי המשכן, ובריחיו ועמודיו, ואדניו, וכל כליו, וכל עבודתו. ועמודי החצר סביב, ואדניהם, ויתדותם, ומיתריהם. והחונים לפני המשכן, קדמה, לפני אוהל מועד, מזרחה, משה, ואהרון ובניו שומרים ממשמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה שניים ועשרים א'. ויומר אדוני אל משה, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא. את מספר שמותם, ולקחת את הלוויים לי, אני אדוני, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. ויפקוד משה כאשר ציווה אדוני אותו, את כל בכור בבני ישראל. ויהי כל בכור זכר במספר שמות מבין חודש ומעלה לפקודיהם, שניים ועשרים אלף, שלושה ושבעים ומאתיים. וידבר אדוני אל משה לאמר: קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, והיו לי הלוויים, אני אדוני, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים, העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל, ולקחת חמשת חמשת שקלים לגולגולת, בשקל הקודש תיקח, עשרים גרה השקל, ונתת הכסף לאהרון ולבניו, פדויי העודפים בהם. ויקח משה את כסף הפדיום מאת העודפים על פדויי הלוויים, מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף, חמישה ושישים ושלוש מאות ואלף בשקל הקודש. ויתן משה את כסף הפדויים לאהרון ולבניו על פי אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה.